besöka vår debattsajt via www.sr.se och skriva och ha det. Men annars så lovar vi att, att i det här programmet så, så får man inte delta i någon bloggfight mellan Linda Skugga och Ebba från Sydow, utan får man höra ja, alla möjliga medborgare. Vi, jag skulle vilja påstå att vi är mer demokratiska än den där omtalade bloggosfären. Fast skrytsamhet har alltid legat för mig. Nu kör vi igång programmet. Vi ska över till sand Mikael ja. Lindholm, hallå. Ja, känner. det? Hej. Ja, det var härligt det där du pratade om att ställa sig upp i nysnön. Det är fantastiskt vackert ute med det här härliga snövädret. Ja. Ja, och men jag ska prata om en kille jag känner. Ulrik. Det är professor Henriksson. Mm. Visst, han... Han var ju riktig. Jag lär känna för 20-25 år sedan och då vägde han runt 120 kilo. Mm. Jag hade problem med ryggen och läkarna sa att ja, vi måste, måste ta oss del och operera dig. Han tyckte inte den här professorn om så att han, alltså han är ju kollegan med den här. Apropå de här i Harvard nu då, som har... Mm. Den ja. här enastående undersökningen som visar att man, att man går ner om man äter mindre. Ja, precis. Precis. Jo, så, så den här professor Henriksson, han tyckte ju att jag, jag måste gå ner i vikt, jag gillar att göra, göra på mig. Så då tog han och, och, och fundera med knäna en stund. Då. Han hade ju bra knä att och använda och fundera med. Och då sa knäna åt honom att hör du du måste äta mindre. Ja, men då gör jag det, tänkte professor Henriksson. Och, eh, så han tog mindre i matos Han tog hälften, han hade fulla matdosa förut då. Mm. Och då tog han halva matosan och när han kom hem på, på kvällen då, då var det väl lite svårare. Det var ju enkelt med matdosa, delar hälften han såg tydligt då, Men han kunde ju på ungefär räkna ut att tog jag fyra tärer förut så tar jag två nu då. Och så höll han på sådär då. Mm. Ja och efter ett år då hade han ju gått ner från 120 till, till 90. Men och ska då... det till en professor för att klura ut något så bondenkelt. Ja det var ju liksom det att säga att den här professorn han tänkte ju med knäna. Mm. Ja, så att jag tror vi alla har och så, då, då och de flesta känner till det här också, att man, att man äter man mindre så går så, man ner i vikt om man har behov av det och Hör, går du det... ner har du blivit för tunn ja då äter du för lite, då måste du äta lite mer mm. Det där är ju helt det där är ju helt liksom jag tror alla kan hålla med om det här, tråkigt nog. Men, ja. sen är det ju det här psykologiskt svårartade, att man gärna äter bakom ryggen på sig själv. Ja, ja det är sant. Och det är ju någonting som man måste ta tag i med sin egen egen personliga psykologi och, och, och, och fast egentligen Äta bakom ryggen, det är sant det du säger. Men, men eh, om man gör en sån... Alltså grejen med, med stickan här, nu då, det han gjorde, det var ju att han... Jag måste äta hälften. Halv... Mm, jag förstår. Ja, och, och då var det enkelt. Va? Alltså, mm. Det här kan ju vara tips också. Va? Psykologiskt, och det, där, det, det måste man väl jobba med, men det, det är i alla fall ett tips. Mm. Alltså du försöker bedöma hur mycket jag åt jag för. Och nu ska jag äta hälften. Men tänk en, ha en hamburgare helften. i hamburgarens barndom på, på en av våra kända multinationella hamburgskedjor. Det var liksom en liten... Det var bara ett litet köttpiller jämfört med dagens jättelass. Ja, ja det är sant. Alltså mm. det, det är ju... Det är delvis omgärdad av en, en, en industri för att producera dålig mat. Ja, och man tröstar sig. Det är faktiskt. Om man känner att livet kan ge ett hål, liksom. Det kan kännas svårt. Och då om man fyller magen med någonting, då kan man fylla det där hålet. Ja. Livshålet. Ja, men och så sedan så har vi ju en om vi nu går till de som försöker gå ner i rikt och så har du ju då en massa histori kring alla bandningsrecept och alla möjliga vägar och goda mm. vägen. Och egentligen så behövs ju inte det om man bara bestämmer sig för att äta mindre. Men det är ju precis det du pratar om, att hur bestämmer man sig för att ge passen i och lura sig själv. Men då skulle jag till exempel om alla iakttog det här med att äta mindre och röra sig mer, då kanske delar av veckopressen skulle förtvina och dö. Och då blev en massa människor arbetslösa där ja men de får ju hitta på någonting annat ja, då får de ju fara ute i skogen och, och, och hugga vä. Tack för det, de orden Hej då Mikael i Härnösand det här är ja. 099 510 10 Flåby. ja Flåby Anders Otterland Det stämmer ja Välkommen. Tack så jättemycket Jo jag skulle vara det här med debatten huruvida om det, det ska vi säga monarkins vara eller inte vara det har ju kommer kom ju upp med jämna mellanrum. och mm. Jag har ju intuitivt tyckt att monarki var förlegad och odemokratisk i alla år- även om den är konstitutionell. Och monarkin saknar all makt. Men min attityd förändrades. Och eh, jag tror det hände när Ray Charles- jag vet ingen som har berikat min själ så till den vilda grad som han. Han höll sitt tal efter att ha fått Polarpriset. Och han sa ungefär så här att jag föddes i Mississippi- till en urfattig familj i djupaste söden omgiven av bomullsfälter, mina anfäder. Slavar som hårt arbetade sin anlete svett utan hopp för en framtid. Och nu står jag här och får ett pris från en kung. Men är inte det samtidigt lite beklämmande att, att, att det är att göra värsta livskarriären att från, från, alltså, från de här bomullsfälten och Mississippi och flugorna och alltihopa och sen stå där och få en... Gratifikation av vår kung. Är inte, det, är inte något tragiskt med det också? Visst är det, det. Du har ju helt rätt. Du, du, det är en stor poäng med detta. Men ändå, ja. så, så jag menar, ska Mona det... Salin eller någon, eller ska någon, hade han sagt det på sytofonen, ja. ja, ja, Mona stina, Salin? Från minister. Jag ja, eller av Anders. Ja. Ja. Nej, det är nog inte lika gräddigt man och jag förstod det här också. Jag har ju bott i USA halva mm. mitt liv. Och när jag var 18 år så lyftade jag genom södern. Och jag är väl 64 nu. Och, mm. och jag såg då mackarna. Jag vaknade på en nack macken morgon. Någonstans i Mississippi. Där stod det två skyltar. Colored och eh, whites. Mm. Only. Och det tyckte jag var ju naturligtvis beklämmande. Så det är ju en del av saken. Men ändå... Så... Sen gnäller de ju över att nu reser man frågan om att det kostar massa pengar och sånt där, men samtidigt vad har inte Nordea vdn i årslön och i gratifikationspensioner och allt sånt där det... Ja, och vad skulle det kosta med att ska, ska vi rösta på en vem ska då dela ut de här Nobelprisen och Polarprisen och grejerna som ju ger, de är ju verkligen god PR för Sverige ska vi välja årets PR-personlighet eller det kanske krävs lite ärvördig gammal tradition och lite pompa och stort. Mm. Mm. Kanske det, man kanske... Även om inte kungen kanske är någon ska vi säga ubamisk retoriker eller någonting sånt så klarar han ju det här jobbet bra. Ja, han tillmäter tillmät ju en viss respekt till det nu för tiden. För skämtar de jämt honom men nu har han ju fått en viss respekt. Men, men tror du att de, de här, alltså, republikanerna är så här missundsamma personligheter som missunnar det här som man så slävigt brukar kalla för vanligt folks glädje över lite kunglig glamour. Ja, jag vet att jag har lite svårt för att anklaga folk för jag menar att de har missundsamma eller att de har några, några negativa. Men man får väl anta att det, de, det finns en motivation för deras så. Vad mm. skulle monarkin vara det största hotet mot vår demokrati? Det tror jag inte Nej. Tack ska du ha hej. Hej. hej, hej nu ska vi till Linköping Astrid Loftenius, välkommen Tack Teppas Du, jag har bara ett litet kort förslag här för jag mm. lyssnar ju nu på radion det är ju flera gånger om dagen om den här tennismatchen nu mellan Israel och Sverige Just det och nu ska de ju dra ihop då. Ja, stor bevakning. Där det de till och med stänger skolor. Jag har ett förslag. Varför inte lägga de, såna här typer av då idrottshändelser ute på någon ED, Där inga demonstranter kan komma. Det behövs ingen större bevakning. Vad pengar vi skulle tjäna. Mm. Och sen jag skulle känna mig tryggare. För att under de här dagarna då blir det ju lilla julafton för alla som vill göra brott. Mm. tycker jag. Ja det är bra tack ska du ha för de tack. synpunkterna. Hej, hej hej nu ska vi till Kungsbacka Tage Larsson, hallå. Ja hej Hej Vad vill jag, du? Jag vill tala om varje för att inte den, oh, ja, den berättigande här i Sverige ja. jag tycker den har jag tycker den har så mycket den skadar så mycket det är, djur, det är synd om djuren de som har kommit med förslaget åt och eh, implanterat vargen här de måste inte veta vad den har för beteendemönster i, i verkligheten för det var ett, ett väldigt väldigt farligt rovdjur utaget Men järven ska man ska man ta bort järven också för nej djärven? nej Det är nog ska vara här men den den järven äter ju renar och hjortvilt också Ursäkta? Järven äter också renar ja. så det står jo, härliga till jo. Men den har inte den möjligheten som vargen har. Hur då menar du? Ja, det är synd om det för det är djuren de blir ju väldigt lidande. Och även djuregan blir ju väldigt lidande. Ja, men, men, men, ja, men, jo, jo, jo, jo, jag fattar. Men varför är vargen lömskare än djärven? Den är farligare när den kommer i flock. Då kan den anfalla folk också, människor, och det kommer inte att göra med tiden. Men det har ju inte hänt på flera hundra år. Ja, det vet jag inte för vi har inte haft varg på länge när tidigare... Men den är, det är ett väldigt rojur. Den, den är inte berättigad att vara här. Jag förstår inte att det kan finnas ett par människor som kan få komma med det och kunna plantera in i sådana djur. Bara de som inte känner till hur djurna beter sig. Det beteendemösen den har. Det kommer en hel del nya djur, till exempel med balastvatten från, från fraktfartyg och så här kommer nya fiskarter och så. Och, och den stora schattkakrabban håller på att ta ja, över ja. krypa ner längs västkusten. Vad tycker du om det? Nej, det, det går inte hindra. hindra. Det, det kan man inte, hindra. Det går inte att hindra. Men det kommer ju smygvägen hit. Ja, det. Så det kan man ju aldrig komma ifrån. Men, om var Men det är ju alltid mycket. All, all, alla varje... botar som kommer nerifrån där kan ha mycket med sig, om... Även i grundsaker, om... även i andra varor som kommer. Så får vi mycket skadedjur i den vägen. Men varje som lubbar hit från norra Ryssland, även norra Finland och så... Ja, det kan han ha gjort mm. Det kan ha kommit hit men dess, den var Inplanterad nu för Men Tage, har du personligen blivit Drabbad av varg? Nej, det tack. har jag inte men jag har så mycket om den Tack så mycket, hej då ja, Hej hej, då. hej, nu ska vi till Rydebäck Bengt Göran Hansson Hallå, Hallå hej. Hej. Trevligt att komma fram mm. <laughs> eh, Jo jag ska Snabbt gå på ämnet här ja. Det gäller eh, fisk som vi har och äter med god aptit här i Sverige. Det är odlade lax och torsk och en massa andra odlade fisker från Norge. Mm. Och det har ju åtminstone jag trott att det var väldigt bra. Igår så såg jag för tv att man fiskar ju upp mer fisk ur havet, vildfisk, än vad man producerar lax och torsk. Och det är inte så bra. Det, det är ju liksom en negativ ekvation. Uh, I sammanhanget ska man då nämna också att vi har vildfångar uh, torsk i Östersjön som vi fångar uh, med de kvoter och de lagligheter som mm. man har mm. här i Sverige. Mm. Landar i Simritsamn och i Karlskrona och skickar dem en lastbil till Frankrike för att vi ska inte äta Östersjötorsk här. Och det finns gott om Östersjötorsk. Alltså den här ekvationen får inte jag gå ihop den, det, det är väldigt trist och tråkigt att och höra och se att det går till som det gör mm. och sen så är det tillåtet och väldigt bra tycker man att äta hajmad eller fangas, vad de heter som odlade i eh, Vietnam och Kina hur är de odlade mm. och <laughs> hur har de kommit hit alltså, jag, jag får det inte gå ihop överhuvudtaget Än, det det ju... har du några synpunkter på varje frågan? Nej, jag hörde just det också. Men eh, nej, eh, det, är, det är som du sa: att Det är inte, det är inte så många människor som har blivit överfällda av värja, Och jag tror inte att det är någon värja som anfaller människor heller. Om, en, om de får vara i fred. Mm. Eh, en eh, parentes i miljöhistorien här också. Eh, då har jag hört det här med kvicksilverlamporna. lamporna. Mm, eh, -lamporna. Mm. Det tycker jag är en riktig flopp. De är tio gånger dyra än vanliga glödlampor. Jag tror. Ja, Jag vet inte om de håller tio gånger längre, det gör de kanske. Men om man nu tappar en sån på golvet hemma så ska man vädra huset i en halvtimme. Har du hört det? Ja, det har jag också hört faktiskt. Därför är kvicksilvrig. Det är en förfärlig grej. Du kan inte köpa en febertermometer för det är i dem. Eller de är bortplockade av marknaden. Och så ska vi ha miljoner glödlampor med kvicksilver Uff. Nu, nu innan jag släpper greppet om dig så måste du säga En positiv sak med tillvaron Ja det är ju vår och fint här nu Tack för de orden ja. Hej. Hej 099 510 10 i Malmö Yes Där bor Klara Wickelgren Ja det är hon Hej Klara Jag skulle vilja göra ett litet inlägg kring det här med mat Och kostsammansättningens betydelse för viktnedgång Mm Uh, och så jag hörde ju också idag då den uh, inte så nya nyheten skulle jag säga att det... Att man uh, går ner kaderin... och man äter mindre. Precis, precis. Och det håller jag ju självklart med om. Det, det lär man ju sig faktiskt redan i lågstadiet skulle jag säga. Eller man borde läsa lära sig inte annat. Mm. Men däremot så, det här med kostsammansättning och, uh, och uh, diet... Alltså den dieten du väljer, om den har betydelse eller inte för mycket du går ner. Jag skulle säga att den har betydelse för mycket man ner, går ner på det sättet att det, alltså om du gillar den dieten um, om du gillar den dieten du har valt för, så följer du dieten bättre och kan således kanske lyckas hålla den kalorireduktion du har bestämt dig för att för att köra på så att säga Men det har, att, där handlar det väl också om att varje människa är en personlighet och att, att det som funkar för en funkar inte för en annan och så vidare Nej precis, men så är det ju lite men samtidigt har vi också mekanismer så att säga, evolutionära mekanismer som gör att vi kanske är lättare eh, vi blir, får en lättare känsla av vissa lef, livsmedel till exempel mm -hmm. eh, och det här att man, eh, det var ju där för de här dieterna kom till från början skulle jag säga det är ju inte det är väl inte bara för att tjäna pengar och för att, för att det är roligt att bara sitta och äta biff till exempel. Men det är ju också för att om man kanske äta mycket fett och mycket protein men samtidigt håller ner vikt, alltså kaloriintaget, eh, så, så, det det är, så... är det lättare Men Men är inte så oetiskt som man bara vill kräkas när en stor del av jordens befolkning svälter? Då håller andra vällevnadsmänniskor på att mixtra med att äta rent kött. Rent kött som är en saga för... För många av jordens människor. Det är så skruvat på något sätt. Jo det är det ju. Men samtidigt våra problem här uppe är ju faktiskt. De är ju så att säga lika allvarliga som problemen på andra sidan jordklotet. Även om man kan tycka att det är att Vad sa du? <hör> Förlåt. <hör> Nej det håller jag inte alls med om faktiskt. <hör> är, ja. att, vi, att våra välävnadsjukdomar skulle vara lika svåra som svältsjukdomar. Det, jag vet inte, det är jag inte med på riktigt. Fast för den enskilda individen så blir det ju... Vi, alltså i Sverige idag får vi ju titta på de problemen vi har här kanske. Och mm. samma sak och i USA. Så alltså får man ju titta på... Där kan vi inte fokusera på svält. För där, det är inte ett problem där. Men jag kan alltså i det hela taget så är det absurt att vi på den ena sidan av jorden kastar livsmedel. För, mm. att, blir, för att vi har ett överskott. Och men du, du hörde det första samtalet där med när det Mikael. Här sand, som ju... Jag menar, vi vet alla att man går ner och man äter mindre och så. Men, men just det där med att, att hur... Undviker man att äta bakom ryggen på sig själv? Har du något knep där? Alltså jag skulle det är där, det är där jag tycker att dieten kommer lite in i bilden. För att om du följer en vikt, en, en diet där du sitter och äter morötter mm. så kommer du inte få en mättnadskänsla eller en Society, society, eller vad heter S det på engelska? Så kommer det se sjukt gul ut i skinnet också. <laughs> Nå, du kommer få en fin gul färg, men du kommer inte bli mätt. Nej. Och då kommer, du, då kommer du äta mer och du kommer inte hålla ditt kaloriintag. Mm. Men alltså, om du äter bianessås och biff och två panfrit till, fast du kanske fortfarande bara äter 1200 kilokalorier om dagen så är det lättare att följa den dieten. Och det är där lite Atkins, alla dieter kommer in i bilden. Så jag tycker absolut de har en betydelse. Men men visst, det är ju ett jätteproblem för många att vi har som tillgång till mat som vi har. Och billig mat och mat som om, ger oss en snabb Ja, men just det, det är något med psykolin också. att Många söker liksom en mening med livet. Många upplever en slags meningslöshet. Nej, och den men... meningslösheten, den otryggheten kan man dämpa genom olika ångestlindrare Och då kan fett vara en fin ångestlindrade. Faktum att jag tror det går, går lite så här. Det är lite för enkelt att säga så. Och anfaller. Lite så. Jag tror att vi lär oss tidigt att vi kan trösta oss och glädja oss i, i ett samhälle som, som till exempel Sverige, eller många samhällen bygger kring mycket klimat och mm. gemensamt klimat och mathögtider. Etc, etc. Så vi får mycket känslor knippat till mat, absolut. Och när vi är ledsna, när vi är små, kanske vi får kanske mamma bakar tårta till oss eller kanske göra något extra gott till middagen. Mm. Så att det blir ju anknytning till mat. Och när vi var varit duktiga så firar vi med champagne och extra god middag. Så visst, det kan ju säkert slå lite slå slint hos vissa individer. Mm. Men jag tror att kunskapen alltså kring basala ämnesomsättningsmekanismer är så otroligt låg hos individen mm alltså gemene man, mm. att man vet om du frågar någon på stan och frågar hur mycket gör du av med per dag i, i, i energi så, så har man inte ens en siffra på det. Man vet inte om det är tre eller fem miljoner. Mm. Men, du, försäkta, men, men du verkar ju ha reda på det så det räcker att bli röver. Men, mm. men samtidigt så är det vanligt, vanligt att, man, att man kan, man vet men man gör inte på det sättet. Det, mm. har du, hur, går du, hur har du med vikten? Eh, jag har nog en alldeles sund vikt skulle jag säga. Är sund? ja Usch, <laughs> eh, men jag tror att alltså, det, är alltså, det är ett intresse som måste födas kring mat och jag mm. håller med dig att det är intressant också med att, att vi på denna sidan att det är absurt att vi har så mycket överflöd att mm. på den andra sidan så handlar det om att man i huvud taget ska frisa protein för att, inte, för att inte utveckla briftsjukdomar det, man... att det är helt absurt men det är jätteviktigt att, att se problemet från båda sidor jag tror du förenklar lite och säga att här uppe det är bara mm. hör, överflöd vi gnäller Okej, okay. det, det, du, du, det var jätteintressant att hålla med dig. Men tack så mycket för det. Jag måste mycket. gå vidare. Ja. Hej, hej, hej. Hallå, nu ska vi ta Uppsala. Inga Lill, hallå. Hej på dig. Inga Lill, Vadegård Lind. Vadegård, välkommen. Ja. Mm. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle byta ämne och prata lite om våra studenter. Ja. Eh, DN så står det om att det har kommit ett nytt förslag om att man ska begränsa studiestödet i fyra år. Det är det gamla, härliga begreppet som knappt någon yngre person känner till idag, men överliggare. Det, det, den personen blir allt mindre frekvent. Vad menar du då? Överliggare, det var ju sånt där som höll på Låg i Uppsala i hundra år. Ja, ja, ja, och som ja, ja, bara ja. hängde med nationerna ja, och åt och drack men aldrig presenterade studieresultat. Ja, resultat. ja. Jo, men alltså, jag känner så här, jag, När jag började plugga då hade jag tre barn. Mm. Under tiden så blev det tre till. En period hade vi fem barn tillsammans med mannen. Ja. Och hade vi gjort det här resan idag, då hade vi inte fixat det ekonomiskt. Därför att eh, jag började plugga i på, slutet på 70-talet och sen höll vi på till början på 90-talet. Då var det mycket mer förmånligt att studera när man hade barn. Mm. Därför att man kunde tilläggslåna. Man, i och för sig, man fick ju större eh, studieskulor, men det var ju ett val man gjorde. Men idag så finns inte den valmöjligheten. Alltså om du är verkligen är sugen på att plugga så tror jag att, att då, då tar man sig den möjligheten. Jo, jo. men det är mycket tuffare idag. Ja. Därför att det är så här. Men vi har en, en helt annan tid. politisk situation också. Där ja, man inte man blir mindre, vill göra folk mindre beroende av bidrag och mer bygga på sin egen jo, kraft. Men nu är det så här va. Att om man nu ska begränsa studiet till fyra år kan man tänka på det att 20% av de som studerar idag har barn. Och i och för sig det är det en viktig politisk fråga att se till att putta på ungdomarna att skaffa sig en snabb utbildning. Men det är inte den verklighet vi lever i idag. Va? Idag är det ju så att 20% av de som studerar har barn. Va? Mm. Och studiemelden är för låga. De har sjunkit i realvärde. Liksom studiebidraget. Så att idag så är det mycket svårare att försörja sig. Jag har två vuxna barn. Det beror också på hur man är fyra ja, vuxna barn, två dagar de är två var som Det beror också på hur man prioriterar, ja, det... försökt, liksom, och... ja, hur man prioriterar om man ska jo, ha. Jo, det om är man ska ha värsta det... hemelektroniken och värsta ja, liksom, ja, ja, och bo så. i fina, fina bostaden. Ja, men det är inte så de lever idag. Barnfamiljer som ja, ser. Ja, nej, men, lever men unga det. människor idag tror. Jag får bland en känsla av att de tror att. Att eftersom man hade det så bra hemma hos föräldrarna så ska det vara... Mm. Man ska inte gå till någon hyresrum och, och man ska inte bo i andra hand utan det ska ju, man pappa ska köpa en insatslägenhet på en trevlig adress. Ja, jag kan inte tala för, för de som inte har barn för mina två äldsta barn, de ska få barn tidigt, två mm. barn och plugga samtidigt och sådär. Så, där, så att jag vet att de har levt nåt och sådär men mm. de har ju försökt att kämpa vår så gott det går då va? Mm. Men det finns två frågor. Det ena är det är jättebra att rekommendera ungdomar att skaffa sig en snabb utbildning. Men, men vi lever också i en verklighet där många har barn. Va? Ja. Så att, liksom, att börja den här änden nu som de föreslår att begränsa studier. det är totalt vansinne. Tack ska du för att du ska du för ska göra, det är att höja har förstått. Tack att Tack ska du ha Hej att hej, hej, hej. Hej. Göteborg. har förstått. Tack ska du ha Tack Hej, Tajarobi heter jag. Tajarobi, Hej. Velkommen. Det, det är på toppen. Jag hoppas det är lika bra med dig. Vad vill du? Jo, jag skulle vilja prata om ett ämne som... Ja, jag skulle egentligen vilja prata om global uppvärmning av och klimatet. Och, mm. eh, det jag vill prata om är egentligen inte bara klimatet, utan i min mening. Eh, det är ju ett ämne som... Det är ju lite grann i en bovinnighet del problem som vi har i världen. Mm. Och det var ju lite mer på tapeten för cirka ett år sedan. Men det har fallit lite i grömskan. Och det handlar om vår köttkonsumtion. Mm. Alltså jag brukar följa de vetenskapliga ran som, som kommer i samband med global uppvärmningen Och det verkar som att, och det var något senaste från NASA och lite tidigare var de kanadensiska kanadensisk forskargrupp. Och det verkar som att det här så kallade tipping point då att det här uh, point of no return där vi inte kan, kommer att kunna göra någonting mm. om det här om, om vi passerar den punkten det är verkligen finns så att den kommer vi kommer att komma till det lite tidigare än vad vi har trott Men vad har köttet med det här att göra? Jo men alltså enligt uh, både utländsk forskning och för, även forskning som har gjorts här i Göteborg från uh, SIK-institutet och enligt FNs uh, den här svarta listan så egentligen är det som vi sitter på tallriken det ger mest effekt mm. på klimatet som alltså, jag har på, inte bara koldioxid utan också andra typer av växthusgaseffekter som är mer potenta va? Så du äter inte kött? Jag har blivit vegetarian faktiskt, Så, du vet, jag mår toppen alltså, jag, jag tycker att jag, man har ju i världen att vinna jag mår bättre, jag har bättre samvete vad det gäller att jag inte behöver liksom, döda djur och äta deras kadaver och och nu, nu låter det lite fördomsfullt när man, man säger så här, men det är ju faktiskt... Det ja, kadaver, det tycker jag verkligen så här... Boo. Ja. Det där är där bara så vegetarianistisk vulgärpropaganda. Man äter inte kadaver, man äter liksom avlivade djur. Ett kadaver, det är ju någon som ligger och ruttnar. Ja, okej. Okej, som äter surströmming, jag, jag, det är ju jag, jag försöker hålla mig lite så här. där. Jag tycker inte man ska döma andra människor Nej. på vad de äter, men... Det ty, måste precis, precis. Däremot så tror jag att det finns ett mer eller mindre funktionellt sätt att, att förhålla sig till, till den världen man lever i. Och, eh, att, att, att, för jag ville säga om det här FNs svarta lista också att, att det, det här med köttkonsumtionen med alltså hela kedjan det är faktiskt på första platsen. Och sen är det industrin generellt och så på tredje plats är det transportindustrin som för någon anledning, våra politiker vill, vill bara prata om det här. och Det alltså, känner sig klaustrofobiskt, alltså, menar Modulofson och alla de här andra våra kära politiker men är de inte intresserade av vetenskapliga då? eller tror de inte på vetenskapen och det är ju den verktyg som vi har att utgå ifrån för att lösa våra problem idag. Du, har lagt märke till annan saker hos vissa vegetarianer speciellt yngre som som bara tycker att det är allmänt äckligt och fel att döda djur men däremot så kan de skotta i sig livsmedel med kemiska tillsatser så, står härliga till. Alltså det tycker jag är så motsägelsefullt på något sätt, att, att nobba kött men att inte, inte fundera över kemiska tillsatser och konserveringsmedel. Jo, jag tycker, jag håller med dig. Jag tycker det, egentligen världen är inte optimal på många sätt och vi, vi måste ju försöka leva i den här världen. Världen har sina brister, men det jobbar ja. vi hela tiden med i det här programmet. Jo, det tycker jag är jättebra. Så jag har ju bara, skulle vilja kort säga, jag har två förslag. Mm. Det är, det är lätt att man bara pekar på problem och inte, inte har något, något, något mer att komma med. Men alltså, vi, vi, för det första så måste vi ha hjälp från våra politiker. Vi måste alltså få... Inte att vi tvingar folk att göra något. Vi måste informera dem mer. Men tror du... Jag menar... Okej, okay. Måd är i sån, sån framstegsanda just nu och liksom skulle kunna återinföra dödsstraffet. Ingen skulle säga någonting om ja, men det. Men, om jag tror, och... men jag tror när de skulle börja dela ut kostråd också då har det ändå gått för långt. Ja, men det skulle vara upp till varje människa. Men mm. man ska bara säga så att så här är det. Va? Det, här, så, det är så här vi påverkar vårt klimat. Mm. Och det är så vi kan göra... I, men, alla behöver inte bli vegetarianer nu. Men försök att bara dra ner köttkonsumtionen i några dagar i veckan. Och, och, om, om man inte kan vara helt vegetarian. Ett kött kanske två dagar i veckan. Och, och, så, så kan man ju faktiskt gö göra en stor insats. Tack ska, ska du ha för det. Tack, tack ska du ha. Vi sätter oh, Det är så jag, många som... Nu lyser rött bara linjer. Ulricehamn. Äh, Gullmay. Det är jag. Brandqvist. Hallå Gullmaj. Hej då. Ja, ja, jag först vill, vill jag prata om han som vingde om vargarna, om vargen. Ja, vad i början. Mm. Ja, han var, han var helt uh, ute och cyklade. Det, jag tycker han får slänga sig i vägen. Du, du håller du på prassla med någonting? Håller du den stilla, Rara? Jag du. håller den stilla. Bra, mm, bra. Ja. Mm, vad, vad sa du? Nej, men de, de vet inte vad de pratar om vissa människor egentligen- mm. När anföll en varg, en människa sist, hänger han upp sig på här anuspenningar, tro som gick för hundra år sedan på tv, där en flock vargar jagat utom dom isen. Sen... Ja, i själva böcker, där finns det en del varg. Hon, hon ja, krydda du krydda anrättningarna med varje. Ja, ja, Men sen vet jag inte... Jag tycker bara det är fruktansvärt. Det är klart att vi ska låta våra djur leva. Så mycket vargar har inte. Mm. Utan att låta dem vara i fri. Mm. Jag tycker det. Den okay. dagen när det kommer en flock vargar och anfaller en människa och tar livet av den. Då, då kan jag väl börja fundera. Men, men som det är nu så tycker jag det är bedrövligt. Och sen... Vill jag återgå till honom som du hade talat med innan här uh -huh. som har blivit vegetarian. Uh -huh. Säg nu att alla köpbunder vi har här i Sverige inte får ha sina kurser. De får inte sälja sitt kött, ingenting. Ska de odla morötter och peteter- ska vi äta det istället. Jo, de några ärtor och bönor, det är väl ingenting som säger. Det är ungefär som att det är så luftigt att man säger så, ja, fisken håller på att ta slut i havet. Ja, ja men, men tänk på de som har investerat i stora för dyra båtar och så. Ja. ja, men vad är viktigt alltså, ja, ja, Nej, men folk tänker inte. Nej, men att förändra sin produktion och att göra den mera i enlighet med universums lagar, det är väl inget konstigt med det. Så att, så att det blir ingen helig... Kor är inte heliga, kort sagt. Nej, men man måste inte producera kött. Alltså, måste Nej, det man måste det? man väl inte kanske. Men jag tycker ändå att det låter så dumt. De ja. få, man får tänka längre mm -hmm. fram. Nu är jag ganska gammal så jag, jag reder mig nog. Men jag tänker på de efterkommande, mina barn och barnbarn. Mm. Tack, ska ska väl... Tack ska du ha. Tack ska du ha. Hej, hej. Nu ska vi till Askersund. Billy Brittland. men. Hej. God morgon Peppas. God morgon. Jag önskar dig först och alla andra på radion en jättefin dag. Tack för det. Vad vill du? Ja, jag vill bara säga att för mig är jämlikhet en självklarhet. Mm. Och jag tycker att kvinnor borde ha lika lön för lika arbete i ett solidariskt jämlikt samhälle. Aha. Och det är för mig fullständigt obegripligt att... Exempelvis då Mona Salin inte förespråkar detta som en kvinna. Och om man då säger. Om vänta de... nu, vänta nu, vänta nu. Det här Nu blir jag orolig. Det är alltid känsligt när man pratar om en person som inte är närvarande. Ja, alltså, skulle men skulle hon, hon inte du även om hon inte är närvarande, så förespråkar hon det inte. Ja, för då det, hade de ju det, tagit upp det i sitt det, program så det, att säga för att um, genomföra detta. Ja, men det tycker jag så verkar jättekonstigt om inte Mona Sahlin skulle vara för lika lön för lika arbete. Ja men om du då tänker att om, om hon vore för det så om de tog upp det i sitt program mm. och alla kvinnor tycker likadant eftersom alla kvinnor borde ju tycka likadant så skulle de ju vinna direkt i ett val men om du bortser från det så säger mm. jag så att här en när en kvinna blir arbetslös så bedöms ju deras bidrag utifrån deras lön. Mm. Och det innebär ju att då får hon ju de bidrag som motsvarar sin lön och de måste ju också leva, precis som männen måste leva. Mm. Och då har de ju ännu mindre att leva för än vad männen har att leva för. Mm. Och leva alltså, av man, ja, ja, av, man hoppas att man har nåt att leva för men... Nej, nej men leva av givet mm. det är inte lätt när man sitter i, i direktställningsen, man blir lite sådär du vet det går bra tycker jag, Det gör det bra ja det ja. låter mm. ja men jag förstår vad du menar ja ja mm. men alltså det, det, det är väl en självklarhet tycker jag att en kvinna ska lika lön för lika arbete ja precis jag förespråkar inte det här bara för att tycker att kvinnor har det jobbigt i samhället det är ju många grupper som har det jobbigt i samhället va? men Lurica Bremen hon gjorde sitt, men vad gör Mona Salin då? jag menar de kunde ju gjort betydligt mer för kvinnorna men du verkar ha någon slags tagg mot Mona Salin nej, men hon är kvinna mm. och hon är en partiledare och det är Mona Salin alla är vi olika mm. samtidigt har du som tycker du att ja, det tycker du förmodligen att du som man har autorisation att dela ut goda råd till kvinnorna? Eh, den rätten tar jag mig inte. Okay. Jag har åsikter, precis som du har jag märkt i programmet. Oh, jag tycker aldrig någonting om någonting. Mm. Det gör du inte. <laughs> jag har hört det. <laughs> ja, det var fel ja, att höra. Jag ja, lyssnar på. Ja, precis. Du, ja. ha en riktigt bra dag. Okay. Hej. Hej! Uppsala. Hej. Annika Lundegård, hallå. Hej! Hej. Du jag tyckte att jag måste ringa, ja, för bra. att eh, det, är, det är lite irriterande det här med, med ungdomars angreppssätt på att köttet. Mm. Eh, och det är, alltså, vi, jag skulle bara vilja säga det att liksom, vi hade inte, alltså, det är väldigt svårt att odla eller äta ekologiskt, eh, vegetariskt i närproducerat. Mm. Det är nästan till omöjligt. Vad menar du med vad menar du med ungdomars angreppssätt på det vegetariska? Nej, men när man känner att de flesta ungdomar blir vegetarianer för att man ska rädda klimatet. Ja, eller för att det är synd om djuren snarare. Ja, och då kanske det är... Liksom, då, ja, alltså, då, då får man ju börja fundera på om växterna har ett känsloliv också. För det finns ju forskning på det. Mm. Så då får man väl börja fundera på om man kan äta överhuvudtaget då. Alltså det är ju där man hamnar då till slut. I den filosofiska banan. Mm. Och, och det som jag tycker att det är viktigt här på något vis att det är att, lyfta, att det, handlar ju inte om, eh, med, det handlar ju inte om köttet i sig utan det handlar om hur köttet produceras. Och mm. vart det produceras. Mm. Väljer jag att köper från andra länder som måste transporteras hit då är det klart att det är så. Att det, det påverkar klimatet i större utsträckning. Men om jag äter ekologiskt närproducerat kött så är det ju faktiskt minimala mängder utsläpp. Och dessutom så påverkar det positivt den biologiska mångfalden här i Sverige. Så vi har någon frukt överhuvudtaget. Ja. Och det är det här som jag tycker börjar bli lite upprörande i den här extrema klimatdebatten för att vi ska rädda något klimat. Men det vi behöver rädda är ju först och främst mänskligheten. Att vi kan klara och leva på ett bra sätt på planeten. Tack ska du ha för de orden. Vi ska in mm. en till person från Uppsala. Ja. Hej. Eh, Janot. Ja, ja visst, det är Janos här. Janos. Hej, välkommen. Ja, tack så mycket. Mm. Jag tänkte prata om det här i tredlagen som klubbades igenom igår. Ja, äntligen. Och det, och det, ja, det, det, det, det har inte varit så många som har ringt om det. Mm. Och, och, och det är Vad vill du? Jag är oroad för, för det här trots allt. Ja. Nämligen eh, <clears throat> det som händer att eh, vår personliga integritet och rättssäkerhet hotas delvis <clears throat> Eftersom ni får särintressen tillgång till våra IP-nummer som är ett väldigt viktigt information trots allt i våra privatliv. Mm. Men en, en författares eller filmskapares särintressen, det, då, då, det är ingenting värt då? Utan det är bara liksom att hugga in och skäla på det. det, det de särintressen är inte värda någonting. Det, det är naturligtvis värt förstås. Men är vi beredda på att släppa våra personliga friheter- vårt integritet. Jag hörde någon från Piratpartiet igår- en kvinna som sa att, att de här författarna- som, som ville behålla alltså copyright och så- att de var snåla och ogina. Nu kan man tänka om man gick hem till henne- och snodde hennes grejer- skulle man, man då säga att hon var snåla och oginna- om man inte släppte ifrån sig sina saker? Ja, naturligtvis håller jag med- att de skulle naturligtvis kunna få betalt- hur som helst- man måste ändå vara vaksam För att vägen mot ett polisstat Går alltid i små steg Först är det en liten rättighet som försvinner här Och där är det en till Till exempel Det här gick Fast det, där att jag, att det här måste faktiskt sluta där Tack ska du ha I slussen Sofia Forella Thomas Valund. Våran ljudingenjör heter Peter Wallgren Våran producent heter Lotte Nord Eran programledare heter Steppas Fågelberg Vi återkommer igen imorgon 099 510 10 Gör som Jurin Läs romanerna som är nominerade till Sveriges Radios romanpris 2009. Den lärmande hopens dal av Erik Andersson. Kan du säga Chiboulette av Marianne Bakhtiari. Sin ensamma kropp av Elsie Johansson. Pressa läpparna här av Agneta Klingsborg. Edelkransförbindelser av Malte Persson. Och Fält av André Tichy. Alla programmen i serien kommer att sändas här i P1 i mars. Men börja läsa nu. Har du en fråga om väder och vill höra en meteorolog eller annan expert svara? Då kan du skicka in din fråga till väderprogrammet Sirius, Till exempel med e-post till cirrus eller ett brev eller ett kort till Sirius Sveriges Radio 211-01 Malmö. Eller ring till lyssnartelefonen 040-666-5757. Sirius här i P1, söndagar 12.20 och 21.35.